Včera jsem hovořil o tom, že v buddhismu máme mnoho různých pochopení a na základu této sutry vidíme, že vlastně ty různá pochopení jsou na základě různých konceptů a podle toho, jaké máme koncepty, podle toho meditujeme. Hmm? Proto existují v buddhismu různé e, protikladné e, systémy, které si údajně, zdánlivě e, se neschodují. Ovšem to všechno, jestliže studujeme, já teď o tom nechci mluvit, protože to je komplexní, hmm? ale e, ty známé systémy, které známe, je starová hm? která vlastně už zanikla, ale byla, byl to ten nejdůležitější směr základního buddhismu, který ovlivnil e, střední Ázii, e, částečně i Čínu a ty země, odkud se buddhismus dostal z Číny a hlavně Indonézii Indonésii a Malézii, to byl vlastně dominantní směr, teravádový směr nebyl tak dominantní, ale vlastně z toho základního bulizmu dominantní směr byl sarvástiváda a ten nepřežil. Sarvá má obzvláště Zajímavý systém meditace, tam všechny vlastně věci, dá se říct, vybuchnou ve vědomí. V prvním momentě na základě pěti smyslů, pak na základě pochopení toho, co se děje v tom smyslu. Třeba oko, stejná teorie jako v teravádě, nemůžeme mít dva objekty pohromadě. A potom zase na základě ty informace, které je, zase všechno vybuchne dohromady a je to vlastně zpracováno mentálním vědomím. A tak pracujeme, protože tak meditujeme. V terovádě, jak už jsem řekl, je tež jeden objekt, se objeví, nemůžou být dva objekty, je to dáno tím, že způsobem meditace, který se zachoval naštěstí v abidarmě, jestliže meditujeme jistým způsobem, můžeme rozložit jak tělo, tak i mentalitu, která tělo pozoruje jako objekt, na takzvané kalápy, trsy. A v tomto trsu tělesnosti pak můžeme poznat různé základní jednotky jako element země, element vody, element ohně, element větru, potom barvu, chuť, vůni a kalorickou hodnotu, takzvanou oja. To, jsou, to je základní jednotka pět. Do toho přijdou potom i, jestliže meditujeme na oko, tak senzitivita oka, potom e, e, takzvaná jivita indrie, což znamená e, smysl života, což je prána, neboť na základě prány máme energii, která chrání tu materialitu nebo i psychiku, která pracuje. Dávají, chrání a opatruje jí a dávají energii. Vlastně prána je jako kůň a naše vědomí je jako jezdec, který jezdí na tomto koni. Stejně tak naše vědomí, které se nám zdánlivě zdá jako jedno, když samády ho rozebíráme, tak zjistíme, že se v něm nachází mnoho, mnoho různých mentálních faktorů. Jelikož meditujeme v teravádě jinak než sarová stiváda, tak těch, ty, to rozlišení těch faktorů je tež jiné. Všecko záleží na tom, jaký koncept máme v meditaci. No a teď vlastně Maitreya, jak už jsme se zmínili, mluví o tom, že všechny koncepty vlastně není realita. Je nutno poznat, že všechny koncepty není realita. Všechny, všechno učení, které je založeno na konceptech, není realita. Je, jít, je třeba jít za tím, za ty koncepty, k přímé zkušenosti. Ale aby jsme došli k přímé zkušenosti, potřebujeme koncepty. Bez konceptu se žádné přímé zkušenosti nedostaneme. Hm? Jak se v Zenu říká, pokud nám nikdo neukáže prstem měsíc, tak ho neuvidíme. A ten měsíc není nic jiného, než naše vědomí. Hm? Právě proto, jak už jsem se zmínil, královská cesta k probuzení je právě pochopit, že všecko, co se děje, se děje ve vědomí. A to poznáme ve stavu samády. Ve stavu samády, jako proto tato škola se říká yoga Čára. Yoga znamená samády, hm? nic jiného než samatá vypašana. Samády máme. Dvojího druhu, který se spojují, jak jsme tady měli, jsme vysvětlili, jestliže pochopíme takovost, pochopíme hranice předmětnosti, to znamená, pochopíme vše, co jsou opravdové objekty, v nich nenajdeme žádné já a pochopíme je, že tyto objekty jsou jenom pomůcky, nic jiného. Z tohoto hlediska i pět agregátů existence, všechno to jsou jenom pomůcky. A pomůcky nemají skutečnou v tomto smyslu, nemají svoji vlastní existenci. Jelikož nemají svoji vlastní existenci, proto, Závislé vznikání dává smysl. Závislé vznikání je takovost a všechno se na, nachází ve stavu takovosti. O tom jsme mluvili. A aby jsme tuto takovost našli, potřebujeme něco z hlediska yogačáry. Co e, e, přímo můžeme pochopit jako takovost. Co je takovost? takovost je něco, co je tam, ale co nemůžeme uchopit. A co je tam a nemůžeme to uchopit, to není nic jiného, než právě vědomí. A my to uchopujeme na základě konceptu, které tomu dáváme. Hm? To je yoga, čára, meditace. Jelikož eh, máme eh, koncepty o věcech, tak naše realita se stane realitou vnější stránky vědomí, vnitřní stránky vědomí a ta realita, která je schopná vědět o tom, že jsme si vědomí. Hm? Čili jakmile se vědomí aktivizuje na základě karmy, na základě minulých zkušeností, které máme, v našem vědomí, jako když šnek vyleze z, ne, z domečku, jak se říkáme, hm? ulita. Uh, ulita, ulita. Hm? Já jsem dlouhý léta nežil v Česku, tak tyhle ty slova zapomínám já. Když šnek vyleze z ulity, hm? tak má dvě tykadla. Hm? Když eh, vědomí vyleze, ze svého příbytku tím, že reaguje na objekt, no, tak je tam to, co je světkem vědomí, je tam vnější aspekt vědomí a je tam vnitřní aspekt vědomí. A z hlediska této filozofie, jak už jsem vysvětlil, ten e, smyslový impact a mentální vědomí pracují dohromady. Čili jestliže se objeví smyslový impact, objeví se i e, mentální obraz. Hm? Co e, mentální obraz, e, co znamená e, Ceho pochází, tedy kdo e, chápe koncepty? Jenom Vědom, mentální vědomí, ty hm? vědomí oka a tak dále vizuální vědomí nechápe koncepty. A e, v, e, v tomto systému právě to, co vidíme skrz koncepty, skrz mentální vědomí se objeví ve stejném momentě jako to, co vidíme skrz oko nebo ucho. A v meditaci máme zkušenost, že my když sedíme, tak též slyšíme zvuky. Ale jelikož jsme koncentrovaní v mentálním vědomí, tak ty zvuky v nás neudělají žádný dojem. Ale ty zvuky tam budou. Když se stáhneme do mentálního vědomí ve stavu samády, jsme otevření na všechny strany. To je prostě samády jogačára. Přestože je vědomí jednobodové, zůstáváme ve stavu spontánní pozornosti. A my pracujeme s touto spontánní pozorností. A e, trénink ve šamatě je právě dokázat tuto spontánní pozornost. A ta se, e, e, ta se pěstuje na tom zpětném obrazu s rozlišením. Hmm? Zpětný obraz s rozlišením, to znamená, už jsme o tom mluvili, že když se objeví dech, tak máme zároveň tu pulzaci a máme zároveň pocit, že tam je něco, co stojí. Je to tak, na co se koncentruje? Teď to, co, ačkoliv dech sám se stále pohybuje, jelikož my jsme získali koncentraci koncept dechu a jelikož jsme se na něj zaměřili, ten se nemění a ten se jemní. Smyslové vnímání je hrubé samo svou podstatou. Proto ten proces jemnění může existovat jedině v mentálním vědomí. Dle učení buddhistické psychologie, jestliže chápeme, barvu okem. Ten dotyk oka a barvy je jako pro, pro vědomí v samády, je jako když dva rohy, když berani se navzájem zápasí rohama. A objekt mentálního vědomí s konceptem s tím zpětným, eh, obrazem, je jako když dva eh, chomouče bavlny se, se trhou. To je jemný dotyk. To je zkušenost eh, v samády eh, v, v otevřeném vědomí. Třeba si to uvědomit. Právě proto eh, moudrost a koncentrace můžeme pěstovat jenom na základě mentálního vědomí, ale pěstujeme ho na základě toho objektu, který jsme uchopili smysly. Třeba jestliže praktikujeme kasíny, tak si vezmeme barvu, třeba červenou barvu, zaměříme se na ní, zavřeme oči, vidíme červenou barvu a když ji eh, když ji zpracujeme koncentraci, ta červená barva, ačkoliv pochází z té barvy venku, změní se a stane se, jestliže se dostaneme do samády, stane se zářivá červená barva jako rubín, plně něco jiného. Ale je to, to je to, čemu se říká ten zpětní obraz, který pak ve stavu samády vyčišťujeme. Hm? Je to jasný? A teď ten proces meditace se zpětným obrazem bez, bez rozlišení, takže, jakož praktikujeme teď šamatu, se děje na základě takzvaných devíti čita tity. Čita tity znamená eh, eh, přebývání vědomí. Hm? Normálně vědomí se stále hýbe, protože měníme objekt. Jestliže, jak jsme se zmínili, jestliže pracujeme na šamatě, na utišení, my nechceme měnit objekt. My chceme zůstat u stejného objektu, aby jsme se utěšili. A jak to děláme? Tím, že ten zpětný obraz. Minulý je stejný jako zpětný obraz přítomný. A snažíme se, aby zpětný obraz, který následuje, byl též stejný. To je šamata. A eh, vědomí, proč se to jmenuje eh, devět prebývání vědomí? Protože eh, to máte iště smysl. Kde prebývá vědomí? <laughs> Jsou různé teorie, hm? eh, ale to místo, kde přebývá vědomí. Třeba v Terevádě se věří, že podle suter přebývá vědomí Bhavanga, v základním vědomí, který je podobný koncept, jako to Alaya, to je to vědomí, které si uchovává minulé zkušenosti a to je to vědomí, které, když zemřeme, nás opustí a jestli se prerodíme, tak to bude to první vědomí, s kterým se zase zrodíme. Hm? Tomu se říká bhavanga. Bhavanga znamená důvod existence. A proč my si můžeme vzpomínat na věci? Protože máme toto vědomí, ve kterém se v podobě jakožto semen hm? skladují naše minulé zkušenosti. Protože vědomí samotný Vzniká a zaniká v každému okamžiku. Přesto my si pamatujeme, co jsme dělali dříve, jestliže máme dobrou paměť a jestliže trénujeme samády, můžeme si vzpomenout, co jsme dělali v minulých životech. Co máme všecko ve vědomí, je dnes jenomže my používáme jenom tu povrchní část vědomí. Vědomí samotné, aby jsme ho eh, eh, mohli zkoumat, musíme ho, eh, musíme ho nechat někde přebývat. Ale eh, eh, vědomí samotné eh, žádný príbytek nemá. A e, proč žádný příbytek nemá? Protože e, e, vědomí si privlastňuje celý svět. A na jakém základě si vědomí privlastňuje celý svět? Na základě právě toho pojmu jáství v osobách a ve věcech. Na základě tohoto pojmu jáství v osobách a ve věcech se nám právě. Vědomí vyleze z, toho, z té ulity a promění se na ty dva aspekty, aspekt vnější a aspekt vnitřní. A ten to vědomí, ve kterém, z této teorie, ve kterém se skladují naše minulé zkušenosti, to je to vědomí, Tež, které si přivlastňuje naše smysly, a naše smysly si přivlastňují svět, protože my vnímáme sebe a svět jako něco odděleného. To je hluboká zkušenost, která je různě vysvětlována, zase koncepty a koncepty. A jogíně a filozofové se zabývali dlouhou, dlouhou dobu a napsali mnoho, mnoho traktátů o tom, jak to vlastně funguje. Hm? Protože měli různé koncepty, tak to viděli jinak. Ale nakonec všechny ty koncepty jsou jen pomůcky. Nic jiného. To je třeba pochopit. To je, co majitře učí. Když se dostaneme na základě učení na druhou stranu řeky utrpení, tak nebudeme nosit dvor, nebudeme nosit loď, která nám pomohla k tomu, aby jsme se tam dostali. To Buda učil ve všech tradicích. Všem vysvětlené je to zase jinak na základě různých konceptů. Právě proto, koncept je to, co nás mate. Ale realita sama přechází rámec konceptu. A jestliže to pochopíme, nacházíme se v hranici předmětnosti. To znamená, že jsme pochopili ty předměty, s kterými jsme spojeni. Šesti smysly, pěti agregáty existence, osmnácti elementy poznání. To je všecko, co můžeme poznat. Jestliže jsme Měli jistou realizaci takovosti těchto předmětů, no, tak je, jsme na hranici předmětnosti. Vidíme tyto předměty v rámci takovosti. A že je vidíme v rámci takovosti, znamená, že začínáme vidět jasně, že ty různé negativní pocity, které v nás vyvstávají, nepatří nám, ale patří podmínkám. Že ty různé pozitivní pocity, které máme, nepatří nám, ale patří podmínkám. Jestliže pracujeme, ačkoliv většina bodhisattvů, nepoznala bezprostředně objekt takovosti, který přesahuje rámec světa, medituje právě na takovosti jako opravdový stav světa. Protože medituje jak, snaží se meditovat nedualistickou cestou. A to pomáhá. Jestliže jsme překročili, jestliže jsme na hranicích předmětnostní a víme, že všechno toto je takovost, stáváme se tedy, dá se říct, opravdovými bodhisattví. Hm? Jestliže se dostaneme do uskutečnění veškeré činnosti, pracujeme spontán, se spontánní vědomím, které e, e, nemá zábrany na všech předmětech. Protože všechny předměty jsou pro nás předměty takovosti. A právě proto se stáváme tělem darmy. A to je cíl. E cesty Body Satry, nedualistické cesty.